بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا ما يهله الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلككم أعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ثم عم بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخر الحدث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون ما أشر الأخوة بارك Melanjutkan pasal atau topik salah satu Topik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah Dalam kitabnya Lum'atul A'tiqad yaitu pasal bab Atau pembahasan terkait dengan Kalamullah Ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalam Allah subhanahu wa ta'ala Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah kita Bacakan Bahawa Salah satu sifat Allah Azza wa Jalla dari sekian sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan baik pada Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih adalah Allah Azza wa Jalla berbicara Sejak awal Tidak bermakna bahawa Allah itu berbicara Sebelumnya tidak berbicara Berbeda dengan manusia Atau makhluk Yang Di masa kecil Dia tidak bisa berbicara apapun Kemudian Setelah itu dia mampu berbicara Yang kedua bahwa kalam ruh itu didengar. Tetapi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki itu merupakan manusia-manusia pilihan, di antaranya ialah sebagian para anbiya seperti Nabi Adam Nabi Musa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dunia hal itu ditetapkan sebagaimana yang dalam atau tersebut dalam beberapa ayat yang diangkat oleh muallif atau penulis dalam bab ini juga bahwa kalamullah atau Allah azza wajal berbicara kepada kaum mukminin kelak di hari kiamat nanti dan kaum mukmini kaum mukminin juga mendengarkan apa yang Allah azza wajal katakan di antara ayat yang diangkat oleh muallif yang sudah kita bacakan pada surat An-Nisa ayat yang ke-164 wa kallamallahu Musa takriman Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada Musa secara langsung kallamahu kallama yukallimu itu pembicaraan yang langsung Kemudian pada ayat yang tersebut dalam Al-Araf ayat yang ke-144, ya Musa, Allah Azza wa Jalla memanggil, menyeru, "Wahai Musa, innistafaituka 'adannas." Aku telah memilihmu. Di atas manusia yang lain Birisalati Yaitu dengan membawa risalah dariku Wabikalami Dan Dengan Pembicaraan yang langsung Dengan aku Yaitu Allah Azza wa Jawa memilih Nabi Musa AS Sehingga Termasuk yang dikatakan sebagai Kalimur Rahman hamba yang diajak bicara oleh Allah ialah Nabi Musa dengan gelar Kalimur Rahman juga pada Al-Baqarah ayat yang ke-253 Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang keutamaan sebagian Rasul atas yang lainnya minhum man Kalaulah Allah sebagian mereka itu ada yang Allah ajak bicara. Juga pada Surah ayat yang ke 51, wa makanalibasharin ayat kalimahul Allahu illa wahyaa dan tidaklah manusia yang Allah ajak bicara itu kecuali berupa wahyu atau min wara'i hijabin atau di balik hijab Pada surah Thaha ayat yang ke-11 dan 12 falamma ataha yaitu ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk yunaji rabbahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bermunajah Ketika sampai kepada tempat Yang Allah janjikan Nudia ya Musa Terdengar suara panggilan Wahai Musa Inni ana rabbuka Sesungguhnya aku adalah Rabbmu Juga pada toha ayat yang ke-14 Innani anallah la ilaha illa Ana fa'budni Sesungguhnya Aku adalah Allah dan tidak ada sesembahan kecuali Aku, maka beribadalah kepada Aku. Terkhusus pada surat Qohah ayat yang ke-14, Muallif menyebutkan waghiru jaisin an yaqoola hada ahdun ghairu Kalau ada yang mengatakan bahawa Allah itu tidak berbicara. Dan pembicaraannya Tidak didengar Maka ayat yang tersebut pada Toha ayat yang ke-14 Innani Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah La ilaha illa ana Tidak ada yang berhak Diibadahi dengan cara yang hak Kecuali aku Maka beribadalah kepadaku Kalau ini bukan kalam Allah Maka tidak boleh tidak boleh yang semacam ini diucapkan Oleh siapapun Kecuali siapa? Allah Karena kalau ada sampai yang mengucapkan seperti ini Berarti apa? Kecurikan, ada kata malaikat. Fa'budni, maka beribadilah kepadaku Atau aku adalah Allah Tidak berhak ada satu pun yang beribadah Ataupun yang diibadahi Kecuali dia Misalnya Rasul Tidak boleh mengatakan yang semacam ini juga riwayat yaitu atsar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jika takallamallahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama' apabila Allah azza wa jalla berbicara yaitu berfirman pada wahyunya maka didengar oleh penduduk langit wa ruya danika nabi sallallahu dan diriwayatkan dengan sanad yang di situ sampai kepada nabi SAW alaihi abdullah ibn unais anin nabi sallallahu demikian pula abdullah bin unais meriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu al khalaiqa qiyamah pada hari kiamat, Allah Azza wa Jal Akan menghimpun semua makhluk Semua manusia itu akan dihimpun Dikumpulkan Dihimpun, dikumpulkan Pada hari kiamat Dalam keadaan huratan Dalam keadaan Tanpa Sehelai kain yang menutup badannya, iaitu dalam kondisi Telanjang, hurah Hufah Hufatan tidak ada satupun yang beralas kaki. Demikian pula Gurla dan dalam kondisi tidak atau belum berkikan. Fayunadihim bisautin yasmauhu manbauda kama yasmauhu manqaruba. Lalu terdengarlah suara panggilan. Didengar suara tersebut. Dari hamba-hamba Allah yang jauh sebagaimana yang dekat mendengar suara tadi. Yang jauh mendengar sebagaimana yang dekat mendengarkannya. yaitu kepada syibh penyerupaan bermakna suara tadi, suara yang jelas. Yang jauh mendengarkan seperti yang dekat mendengarkannya bermakna di situ tidak samar jelas kemudian Disitulah Allah Azza wa Jalla menyatakan dan dalam seruannya anal Malik akulah sang raja wa ana dayyan dan akulah yang akan menghukum hari ini tidak ada hukuman kecuali yang Allah Azza wa putuskan rawahu al-aimmatu dan e, diriwayatkan oleh para aimmatu hadis wasyatsyhadah bi al-Bukhari dan Imam Bukhari menguatkan atau sebagai hadis yang dijadikan sebagai penguat dalam bab ini Demikian pula fi ba'd al di sebagian atsar Anna Musa alaihissalam bahwa Musa alaihissalam Pada laylatan ra'an nara Fahalat hu minha Ketika Musa alaihissalam Dalam sebuah perjalanannya Melihat Api Lalu membuat takutlah dengan api tersebut Demikian pula Menjadi dalam kondisi Beliau cemas فَنَادَهُ رَبُّهُ Maka Rab, رَب, yaitu sesembahan Musa, penciptanya Musa A.S. yang mengatur segala urusan Nabi Musa A.S. Menyeru, Ya Musa. Lalu Musa pun menjawab, فَاَجَبَ سَعِيًا إِسْتِنَاسًا بِسَّوْدِ Menjawab dengan segera dalam kondisi sangat tenram dengan seruan tadi, sangat tenram dengan seruan tadi. Fakala lebih ke Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Asma usul tak wala aramakal. Aku mendengar suaramu, tapi aku tidak melihat di mana tempatmu. Fa'in ant, di mana engkau? Fakala ana fukka wa amamak wa an yamini wa an shimali. Lalu dari suara tadi mengatakan aku di atasmu, di hadapanmu, di samping kananmu, di samping kirimu. Fadliman, hadhis sifat, la tambagi illa di Taala. Baru Nabi Musa faham bahawa sifat tersebut mengatakan saya di atasmu, saya di hadapanmu, saya di samping kananmu, saya di samping kiri muhith. Semua arah ada padanya bahwa Allah azza wajalla zat yang di situ meliputi segala-galanya. Kata Nabi Musa bahwa baru tahu sifat semacam ini tidak diperbolehkan kecuali bagi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qalaka zadika anta ya ilahi. Apakah kalam ka asma? Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Apakah kalammu pembicaraanmu yang aku dengar am kalamu rasulik apakah pembicaraan utusanmu itu malaikat yang aku dengar sekarang itu ucapanmu ataukah ucapan utusanmu faqala bal kalami musa maka Allah menjawab bahkan itu ucapanku yaitu dalam sebuah atar yang dimaksud hal ini ialah pada hadis al-Qudsi Kala asy Utsaimin dalam syarahnya sifatul qamisata asyara atau asyara sifat yang ke-15 al-kalam al-kalam sifatun min sifatillahi tsabitatin lahu bilkitabi wa wa ijma'i salaf kalamullah merupakan salah satu dari, dari sifat salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap baginya dan hal itu ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, demikian pula kesepakatan para ulama salaf. Kalau Allah Taala di antara ayat yang sudah kita bacakan, tadi ialah wa kalam Allah Musa taklima, wa minhuman kalam Allah dan beberapa ayat yang lain. Wa kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza urada Allah an yuhya bi amrih atau idza arad Allah an yuhya bi amrih takallama bil wahy Allah jika menghendaki satu perkara yang ia kehendaki maka berbicara dengan wahyu berbicara dengan wahyu Hadis akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa ibnu abi hatim wa ijma' dan para ulama salaf sepakat ada thubutil kalamillah sepakat atas penetapan ditetapkannya sifat kalam sifat kalam bahwa Allah azza wajalla zat yang berbicara ada suara dan didengar suaranya fayajibu isbatu Fayajib isbatuhu lahu Min ghairi tahrifin Wala ta'tilin, wala ta'kifin, wala tamthilin Wajib Untuk menetapkan sifat tersebut Tanpa harus Seorang Memalingkan Maknanya Menolak Membagimanakan Dan tanpa pula menyerupakan Wahua Kalamun hakiki yalikun billah dan kalamullah merupakan kalam hakiki kalam yang sesungguhnya sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala يتعلق بمشيئته yang ada kaitannya dengan kehendak Allah bihurufin wa aswatin masmu'ah adanya huruf demikian pula suara yang digengar. wa dalilu 'ala annahu bi mashi'atihi ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa kalamullah itu dengan kehendaknya qaulu ta'ala firman Allah dalam al-a'raf ayat yang ke-143. Walamma ja'a Musa li miqatina. Walamma ja'a Musa li Ketika Musa datang pada waktu yang ditentukan oleh kami. Pada waktu yang Ditentukan oleh kami Maka di waktu itulah Allah Azawajal Berbicara Kepada Musa Berbicara kepada Musa Ayat ini Yaitu pada Al-Araf Ayat yang ke-143 Dijadikan oleh para ulama Sebagai pegangan Untuk membantah Menerangkan dan menjelaskan Ungkapan seorang yang berkata bahwa pada An-Nisa ayat yang ke-164 Itu bukan Allah yang berbicara dan Musa yang mendengar Tapi bisa saja Musa yang berbicara, Allah yang mendengar Dan itu mungkin kan begitu Contoh dalam berdoa Seorang ketika berdoa Berdoa apapun yang dia Mohonkan kepada Allah Dengan keyakinan bahwa Allah mendengar Tapi ketika seorang minta Ya Allah Wahai Rabb kami Ampunilah kami Atas dosa-dosa kami Kita mendengar Ya saya ampuni Ada ucapan begitu terdengar kan tidak Barat fikum Kemudian pada ayat yang ke 164, di situ dikatakan wakalamallahu Musa taklima. Dalam bahasa Arab yang diserahkan bahwa e, Islam itu ada yang pada akhirannya harokatnya itu dikatakan apa? Dalam kondisi mukadjar, tidak nampak dengan jelas tersembunyi. Contohnya isim yang di situ diakhiri dengan huruf yang dikatakan alif maqsura. Musa. Musa tidak kelihatan di situ mana dhammahnya, mana fathahnya, mana kasrahnya, kan begitu. Di situ sebagian mereka yang menolak Penetapan sifat kalam mengatakan bahwa pada ayat ini bukan Allah yang berbicara tapi Musa. Pokoknya di situ boleh kita mengatakan bahwa Musa sebagai pelakunya. Karena tidak terlihat. Karena di awal dalam hal ini mungkin orang mengatakan dengan kaidah bahasa Arabnya. Jadi orang mengatakan boleh waqalla mallaha Musa. Jadi, Musa berbicara kepada Allah secara langsung. Jika seperti itu, maka tidak menjadi apa penentapan adanya sifat kalam. Tetapi, Ahlu Sunnah mengatakan, baik, seandainya kami mengalah dalam bab ini. Tapi, bagaimana dengan ayat yang ada pada Al-A'raf, ayat yang ke-143. Menggunakan kaidah bahasa Arabnya. Walamma ja'a Musa limiqatina, takkala Musa datang pada waktu yang ditentukan oleh kami. Waklammahu Rabbuhu, Waklammahu Rabbuhu, Kalama telah berbicara kepadanya. Waklammahu telah berbicara kepadanya. Kemudian kalau di sini Rabbuhu dibuat Rabbahu, dibuat apa Rabbahu? Terus siapa yang berbicarakan begitu? Kalamahu menunjukkan telah berbicara kepadanya sebagai apa? Sebagai objeknya Terus siapa pelakunya Diamlah mereka Tidak bisa menjawab Bara Barang siapa yang berpegang Kepada Al-Quran Walaupun kadang orang itu Membenturkan satu ayat Dengan ayat yang lain Para ulama memiliki perhatian Sehingga terkadang karena keterbatasan ilmu kita Terkadang karena keterbatasan Daripada pemahaman kita atau kurangnya pemahaman kita sehingga dalam perkara tertentu seolah-olah dalam agama ini banyak terjadi apa? Problem atau isyikal bahkan lebih daripada itu ialah sebuah syubhat Namun jika dikembalikan kepada para ulama akan terjadi kelegaan yang luar biasa. Dan Al-Quran itu merupakan perkara yang dijaga oleh Allah tentang kemurniannya yang tidak mungkin. Bahawa pada Al-Quran itu akan ada padanya unsur kebatilan. Karena semuanya ialah kebenaran. Dan Allah yang menjaminnya. Qala fattaklimu hasalah ba'da maji'i Musa. Jadi pada ayat ini dikatakan pembicaraan. Wa kallamahu Rabbuhu. Kemudian Rabbnya. Pencipta Musa, Tuhannya Musa berbicara kepada Musa dikatakan pembicaraan itu terjadi hal saudara baca Musa setelah datangnya Musa setelah datangnya Musa alaihissalam dalal annuhu taalikun bimasyaithi taala menunjukkan bahwa Allah azza wa jalla dalam hal pembicaranya kadang di situ berbicara sesuai dengan kehendaknya sesuai dengan Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti yang diistilahkan oleh para ulama dengan eh bahwa kalamullah adalah qadimun nau haditsul ahad. Kalamullah dikatakan qadimun nau haditsul ahad. Bermakna bahwa Allah itu pembicaranya sejak awal. Sejak dahulu Allah berbicara. Adapun hadis ahad baru dalam per pembicaraannya itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun dua-duanya adalah perkara yang di situ dikatakan sejak awal Allah azza wajalla disifati dengan sifat berbicara. Al-Mukhalifuna li Ahli Sunnati Fi Kalamillahi Ta'ala Berikut Kelampu'a yang Menyelisihi Al-Sunnah dalam hal Penatapan sifat Allah Iaitu sifatul kalam Sifat Al-Kalam Al-Kalam Al-Sunnah Fi Al-Kalamillahi Ta'waifun Minhum Ta'ifatain Alusunnah dalam menetapkan sifat kalam, itu diselisihi. Pendapat ini diselisihi oleh beberapa ta'ifah, kelompok-kelompok dalam Islam. Kita sebutkan dari kelompok tersebut, dua kelompok. Yang pertama ialah al-ta'ifah tu'ula al-jahmiyah. Dari kalangan jahmiyah. Jahmiyah, baratallafikum. al Mencuat, ataupun Sangat Nampak Sepak terjangnya Ketika di situ Adanya Jahan bin Sofwan Yang dengannya Dinisbahkan kepadanya Jahmi ya, Jahan bin Sofwan Yang para ulama di masa itu Sepakat Fatwa para ulama Pendapat para ulama Di zaman itu sepakat tentang kafirnya orang ini Fahamnya adalah Dalam masalah asma wa sifat Fahamnya dalam masalah asma wa sifat Jahmiya adalah Menolak Allah itu tidak bernama Dan tidak disifati Atau tidak bersifat Nama ditolak Sifat juga ditolak Disebutkan dengan asalnya Mereka adalah apa? ingin melakukan tanzi mensucikan Allah karena itu cara untuk menyelamatkan diri dalam beragama dengan semata-mata dengan semata-mata niatan baik niatan baik atau mengaku-ngaku dorongan rasa cinta kepada Allah serta mensucikan Allah tapi tidak di atas petunjuk dan bimbingan itu membahayakan hal itu apa? membahayakan mereka mengatakan bahwa kami ingin mensucikan Allah kalau Allah disifati dengan satu sifat saja, maka akan serupa dengan makhluk akan apa? serupa dengan makhluk jika ditetapkan nama bagi Allah juga akan serupa dengan makhluk Sementara Allah dikatakan apa tidak serupa dengan Makhluk, sehingga disucikan Tetapi mereka dalam hal itu Kelewatan Bermakna kebebasan, sehingga Karena Allah Tidak ditetapkan padanya nama dan sifat Sehingga ditolak Dengan alasan tadi apa? Mensucikan Allah Padahal Al-Sunnah Menyatakan, mensucikan Allah Itu tidak harus menolak Nama dan sifatnya Allah Azza wa Jal menamai dirinya dengan apa? Ar-Rahman. Zat yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim. Al-Alim. Maha mengetahui yang luas ilmunya. Al-Qadir. Zat yang maha kuasa. Yang luas atas kuasanya. Tidak terbatas oleh apapun. Loh, bukankah manusia itu ada yang berilmu? Naam. Bukankah manusia itu ada yang berkuasa? Bukankah manusia juga yang dikatakan raja? Bukankah manusia juga dikatakan <coughs> memiliki sifat-sifat? <coughs> juga dikatakan dalam penamaan sifat itu seperti sifat Allah? Betul. Penamaan yang sama tidak mengharuskan kesamaan dalam hal hakikat. Penamaan sama nama, tapi tidak mengharuskan kesamaan dalam hal hakikat. Contoh. Ya, misalkan dalam hal ini para ulama Ketika Allah Azza wa menetapkan Salah satu sifatnya Tangan, Yadullah, tangan Allah Sebagian al-ul-bid'ah Sebagian al-ul-bid'ah mengatakan Kalau Allah Azza wa Ditetapkan baginya tangan Maka saya pastikan Saya pastikan Allah serupa dengan makhluk yaitu memiliki Penjelasan tangan dari mulai ujung jari Sampai kepada apa? Lengan Kan begitu. Ya namanya tangan dipahami begitu. Ada ujung jarinya, jari punya ruas. Kemudian tangan ada telapak, kemudian ada pergelangan. Kemudian ada hasta, kemudian ada siku dan seterusnya. Kalau Allah menetapkan dirinya tangan dan kita juga meyakini Allah memiliki tangan, maka kita pastikan bahwa sifat itu akan jatuh dalam hal apa? Penyerupaan, yaitu apa tadi? Perincian tadi. Mengharuskan Allah punya apa? Jari. Allah punya ruas jari-jarinya. Allah punya pergelangan, punya telapak dan selusnya begitu. Makanya kita tanyakan siapa di antara para ulama yang merinci seperti itu? Adakah para ulama yang merinci bahwasannya ketika kita menetapkan tangan harus demikian sedemikian rupa? Rasulullah SAW. Orang yang paling fasih dalam memahami Al Quran Karim, apakah beliau menjabarkan seperti itu kepada para sahabatnya? Betul, di sana ada hadis sebagai contoh hadis bahawa Inna kullu bani Adam bahwa hati manusia, hati manusia, hati bani Adam itu dikatakan semuanya kulluha bayna isbiainimin asabi rohnan berada di antara dua Jari, jadi jari jemarinya Allah. Di antara dua jari dari jari jemarinya Allah Azza Wajalla. Yukal di bawah kayfa ya Allah boleh balikan hati manusia sekehendak Allah. Tapi apakah hati itu kemudian kita yang merinci? Berarti kalau ada jari, adanya ruas. Walayyadubillah orang akan mengizamkan, mengizamkan, berarti ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari jelingking, ada jari manis, kan begitu? Kita tanyakan, siapa yang merinci seperti itu? Siapa yang merinci seperti itu? Bukankah kita dibatasi? Dalam hal memahami sifat, apa? Sifat itu, Ma'lumatun lana bi'itibarin wa majhulatun lana bi'itibarin akhar. Fahami. Pegang sebuah kaidah dalam hal memahami sifat. Sifat Allah itu, Ma'lumatun lana bi'itibarin. Diketahui oleh kita Maklum oleh kita Dari satu sisi Apa maksudnya? Maknanya Tangan Maklum Makna tangan maklum Ditinjau dari sisi lain Majhula. Kita tidak mampu menggapai Apa itu? Kehifiyahnya Bagaimananya Hakikatnya Itu yang kita tidak mampu menjangkau Kan selesai dan itulah apa yang Allah Azza wa Jal Beritakan dalam syura Bahawa Allah Azza wa Jal Menamai Dan kita mengenal dalam faidah bahwa Setiap nama Allah itu Mengandung apa? Sifat Atau mengharuskan sifat Setiap nama Itu ada kandungan padanya apa? Sifat, sifat Allah Yaqulu tabaraka wa ta'ala Allah azza wa wajal ketika menyebutkan tentang bahwa dia dat yang semi al-basir sebelumnya diawali laisa kanif dihi sheyun dia itu tidak sama dia itu tidak serupa dengan apapun <coughs> dia tidak serupa dengan apapun yaitu Allah azza wa wahyu semi al-basir dan dia dat yang mahaba mendengar lagi maha melihat apa artinya? ya Allah Azza wa Jal dinamai sebagai as-sani dan memiliki pendengaran Allah Azza wa Jal dinamai dan punya apa? penglihatan adapun keifiannya, hakikatnya bagaimana pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula penglihatan Allah itulah yang dikatakan apa? majhulatun lana bi'tibarin akhar. Yang kita tidak mampu menjangkau menggapainya. Tidak mampu kita sebagai makhluk. Lebih-lebih bahwasanya Allah itu khalik. Allah itu pencipta sementara kita apa? makhluk. Sesama makhluk saja, sesama makhluk saja. <tuh> Adab penamaan yang serupa tetapi, hakikatnya berbeda. Mohon maaf, misalnya... Ada beberapa hewan... Itu, kaki depan... Itu juga dikatakan tangan. Ya. Juga dinamakan tangan. Seperti onta... Itu juga dikatakan apa? Tangannya. Kaki depan. Kaki depan yang dua itu juga dikatakan tangannya. Demikian pula kambing juga dikatakan apa? Tangannya. Kan begitu seandainya tangan kita usil, ya, tangan kita usil mukul sana, mukul sini tangan kok, kayak tangan ontah nendang sana, nendang sini kira-kira penyaman itu kita ridhoi tidak, kan tidak itu kepada semua makhluk artinya sama-sama makhluk belum, perbedaan yang dikatakan khalik wa makhluk, khalik dengan makhluk antara yang mencipta dengan yang diciptakan. Khabar khabarikum dalam hal ini banyak celah-celah yang di mana seorang masuk karena sebab ilmu kalam filsafat naam barakawfikum sehingga dalam bab ini bahwa ketundukan taslim kita menerima dengan penjabaran dari ucapan salaf berdasarkan kepada Pijakan ayat maupun hadis Itu lebih selamat Ketimbang kita mengedepankan Misalnya pendapat kita Mengedepankan pendapat kita Yang umumnya Namanya manusia itu Akal dan pikirannya Seringkali Tidak terkendali Kalau tidak punya kendali yang jelas Nah Dan Jaham bin Sufyan walaupun sudah meninggal, Jaham bin Sufyan ya sudah meninggal. <tuh> Jangan dikira bahwa meninggalnya tokoh-tokoh yang pernah menyimpang di zaman dahulu terus terkubur pula pemahamannya. Kan ada orang mengatakan siapa yang e, menyampaikan bahwa hari ini masih ada Khawarij. Siapa yang mengatakan hari ini masih ada Mu'tazilah? Siapa yang mengatakan hari ini masih ada asyairah Asyariyah Siapa pula yang mengatakan hari ini Masih ada qadariyah Siapa pula yang mengatakan hari ini Masih ada jahmiyah Itu kan zaman dahulu Sudah meninggal Orang-orang yang Pencetusnya Dan sudah terkubur Para Tawafikum Ingat bahwa Yang namanya pemahaman Itu dikatakan boleh saja yang membakar saya pencetusnya meninggal, tapi faham itu terus mengalir dan bercokol pada diri kaum Muslimin sehingga wajib bagi kita untuk kembali dalam hal ini kepada faham yang benar. Jamiyah mengatakan kalu leisa al-kalam ummin sifatillah mereka mengatakan bahwa Al-kalamu bukanlah termasuk sifat dari sifat-sifat Allah. Wa inna ma khalqun min makhluqatillah. Dikatakan kalamullah itu ciptaan yang Allah ciptakan. Yakhluquhu Allahu fil hawa, atau ciptakan di hawa sana, di udara sana. Atau di mahal alladhi Yusma'min Atau Kalam Allah, ucapan Allah Pembicaraan Allah Itu Ima Allah ciptakan Allah ciptakan Karena dia makhluk, Allah ciptakan Dan ditempatkan di udara sana Atau Di tempat yang bisa didengar Di tempat yang bisa didengar Wa idha fatuhu ilallah Idha fatuhalq Sementara kalau kita Membahas Sesuatu yang Disandarkan Kepada Allah Itu para ulama Merinci Dan menjabarkan Pengirufahan yang disilakan penyandaran Seperti Baytullah Ka'bah itu kan digatakan apa? Baytullah rumah Allah juga Allah Azza wa Jalla memberikan ujian <coughs> di masa dahulu kepada e, sebagian nabi dengan apa? unta yang dikatakan naqatullah, unta nya Allah. Dan selainnya dari sekian banyak pengidhofahan. Mereka berkata itu nyatanya Allah mengatakan, "Nafaqah Nakatu, hadhihi naqatullah." Ini unta-nya Allah. Unta makhluk? Bukan. Jawabnya apa? Makhluk. Baitullah Ka'bah makhluk? Naam, makhluk. Kalau begitu katanya, berarti kalamullah, kalamullah ucapan Allah juga makhluk. Karena apa? Allah menyandarkan. Allah menyandarkan Perlu dipahami bahawa para ulama Menyebutkan Penyandaran sesuatu yang disandarkan kepada Allah Itu kadang-kadang Dalam rangka untuk menyebutkan Kepada makhluk Plus dalam kondisi Tashrif, pemuliaan. Contohnya, Baitullah Kaabah, disebut dengan Baitullah, naam itu Makhluk, dan itu Merupakan makhluk Allah yang Mulia, makhluk Allah Yang mulia, rumah Allah Demikian pula dalam ayat yang menyatakan naqatullah sebagai penyandaran yang menunjukkan kepada makhluk dan sekaligus apa? pemuliaan, menunjukkan kepada pemuliaan. Akan tetapi kalau hal itu berkaitan dengan sifat, contohnya al-kalam, contohnya apa? al-kalam, maka bukan menunjukkan kepada makhluk, bukan kepada makhluk. Tapi sifatun min sifatih. Salah satu sifat daripada sifat Allah. Qala wa naruddu alihim mimma yari. Untuk membantah pendapat ini beberapa. Jawaban yang pertama. Innahu khilafu ijma salaf. Yang semacam ini. Bertentangan dengan kesepakatan para ulama salaf. Yang kedua khilafu'l ma'kul. Bertentangan dengan akal yang sehat. Dengan akal yang sehat, akal yang selamat, akal yang sehat, akal yang selamat. Li'annal al-kalamah sifatun atau sifatul mutakalim <coughs> secara akal, secara akal. Yang namanya kalam ucapan itu sifatul mutakalim sifat bagi yang berbicarakan begitu ya, sifat bagi yang berbicara wa dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri bukan sesuatu yang berdiri sendiri munfasilan 'anil mutakallib yang berdiri sendiri berpisah atau terpisah dari yang berbicara kan begitu misalnya fulan dikatakan saya mendengar suaranya, saya mendengar suaranya, saya mendengarkan pembicaranya, maka pembicaraan si fulan, ucapan si fulan dikatakan si fulan dalam kondisi bahwa dia adalah seorang yang menjadi kemudian sifat ucapan tadi berdiri sendiri atau sifat baginya. Cobanya apa? Bahwa ucapan pembicaraan merupakan sifat bagi yang berbicara dan bukan suatu yang berdiri sendiri. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri seperti yang kita Sampaikan bahawa ya tidak mungkin Namanya orang ketika bicara seperti ini oh, Enggak itu hanya rekamannya nah, Itu bukan suara aslinya itu Atau itu bukan pembicaraannya Tidak, ya itu sifat dia Sifat pembicaraan dia Kemudian yang ketiga Inna Musa Sami Allah Yaqul bahwa Musa, Musa AS, Mendengarkan Allah Azza wajalla berbicara Ketika dalam Ayat Toha atau ayat yang ke-14 dalam surah Tuhak. Inna ni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ketiga. Ketiga sifat. Mereka katakan makhluk. Kalam. Mereka katakan makhluk. Allah ciptakan. Misalnya kita sepakat. Dengan mereka mengatakan bahwa Al-kalam makhluk. Berjamaat dengan penerapan ayat. Ketika Musa alaihissalam. Mendengarkan Allah berbicara. Di antaranya ialah Allah berkata Innani anallah Sesungguhnya aku adalah Allah La ilaha illa ana Tidak ada yang berhak Diibadahi dengan cara yang benar Kecuali aku Padahal siapa yang beribadah kepada selain aku Berarti kesyirikan, kan begitu Fa'budni Maka beribadalah kepada aku Sembahlah aku Kata syekhu Wa muhalun Hal yang mustahil Hal yang mustahil, yang tidak diperbolehkan. An yakula dalika ahadun illallah subhanahu wa ta'ala mustahil. Ada yang diperbolehkan bicara seperti itu seorang. Maka dalam hal ini, bahawa tidak ada kata-kata yang semacam ini yang diperbolehkan untuk berkata kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya makhluk. misalnya kita katakan itu malaikat. Ataukah itu Nabi ataukah itu jin atau siapapun. Kemudian mengatakan Musa mendengar ucapan itu, "Inani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni." Tidak ada yang berhak diibadah kecuali aku dan beribadah kepada aku. Seandainya dikatakan ini makhluk, bolehkah kita bicara kepada makhluk? Ah, eh, bolehkah kita beribadah kepada makhluk? Bolehkah kita beribadah kepada makhluk dan pantaskah layaklah atau mungkinkah adanya makhluk yang berkata seperti ini tentunya itu merupakan perkara seandainya seorang dalam kondisi betul-betul kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah akan mengetahui jawabannya bahwa tidak mungkin yaitu bolehnya makhluk berbicara seperti innani anallahi la ilaha illa ana fa'budni Al-Taifah Tuthaniyah. Kelompok yang kedua. Al-Ash'ariyah. Al-Ash'ariyah asal-muasalnya ialah nisbah kepada Abu'l-Hasan Al-Ash'ari. Dan disebutkan bahwa beliau telah bertawabat dari faham Ash'ariyahnya. Palu, mereka berkata, kalamullah, mereka mengatakan, kalamullah maknan yang memiliki makna saja. Ka'imun binafsihi Yang ia berdiri sendiri La yata'allaku Bimasyiatihi Dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Wahadil huruf Wal aswatu Huruf dan suara Yang almasmu'ah yang terdengar Makhlukatun Kata mereka Kalamunlah itu hanya makna Kalamunlah itu hanya makna Berdiri sendiri Huruf Suara yang terdengar itu makhluk lihatabiri anil mazal kaim binafsillah untuk mentabirkan untuk mentabirkan satu makna dari ucapan Allah Azza Wajalla untuk mentabirkan suatu ucapan Allah yang disitu al kaim binafsillah yang tegak pada diri Allah Azza Wajalla jadi kata mereka bahwa Allah Azza Wajalla itu tidak berbicara dengan suaranya dengan huruf-hurufnya huruf dan suara itu berdiri sendiri terus kok ada suara ada huruf mereka katakan apa itu sebagai takbir itu sebagai apa takbir dari makna yang Allah ucapkan maka dari itu sebagian ulama ketika ada yang mengatakan bahwa hadis kursi Hadith Qusri Mereka mengenakan hadith Qusri Di antara Perbedaannya dengan Al-Quran Salah satunya Kalau Al-Quran lafadznya hurufnya Maknanya min indillah Mungkin di sebagian Saya lupa salah satu penulis Yang mensyarah terkait dengan uh, uh, Mungkin syarah arba'in begitu menyatakan perbedaan hadith kursi dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim juga kalam Allah. Hadith kursi juga kalam Allah. Perbedaannya, kalau Al-Quran lafad huruf yang mungkin dikatakan rejaksi dan maknanya itu dari Allah SWT. Ta Tapi kalau hadith kursi Maknanya maknanya Itu dari Allah Adapun redaksi kalimatnya Lapatnya, hurufnya Itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagian ulama Mengingatkan dalam bab ini Bahwa Ibarat semacam ini Hadith Qusi Hadith Qusi dikatakan Maknanya dari Allah Adapun redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Hubarum min gubaril asy'irah termasuk debu dari debu-debu yang dihamburkan oleh asy'irah mengandung kepada makna ini tadi asy'irah mengatakan apa alqur'atu kalamullah kalamullah itu hurufuhu hurufnya demikian pula al alashwat suaranya yang masmua ah, huruf dan suara yang terdengar itu makhluk dikatakan makhluk tetapi dikatakan merupakan ta'bir sebagai ta'bir. Penta'biran, pemberitaan dari apa? Al-ma'na al-qa'im Allah Sebuah makna yang berdiri pada diri Allah SWT. Sehingga pada sebagian uh, ibarat dikatakan kalamun nafsi. Kalamun apa? Nafsi. Jawaban atas syubhad ini narudhu. Alaihim mimma yali Innahu khilafu ikhma'i salaf Kembali bahwa ini menyelisih kesepakatan Para ulama salaf Khilaful adillah Menyelisih dalil Liannaha Tadulu ala anna kalamun Allah Yusma' Dalil yang Tersebut dalam ayat Menunjukkan kalamun Allah Kalamun Yusma' Kalam yang Titimah Walajusma illa saud dan tidak mungkin didengar kecuali ada suara. Kan demikian. Walajusmaul ma'na alqaim binafs. Kalau sesuatu makna yang berdiri sendiri pada diri Allah, tidak mungkin didengar. Kan demikian. Kalau kalau mula dikatakan alma'na alqaim binafsilla, satu makna yang berdiri pada diri Allah. Adapun uh, suara dan huruf yang dikatakan makhluk bagaimana mungkin seorang bisa mendengar sesuatu yang bermakna yang berdiri pada diri Allah azza wajalla? Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, khilafu al-mahd. Hal itu menyelisih kepada perkara yang telah dikenal yang telah dikenal oleh uh, para anbiya, para sahabat di an-kalam al-mahdah. Karena yang namanya kalam, ucapan yang dikenal ialah ma bihi Namanya kalam, ucapan yang didengar ialah ucapan yang keluar dari ucapan yang berbicara. Kan begitu. Namanya kalam, ucapan yang bisa didengar ialah kalam al-mudagallim. Ucapan dari yang berbicara. Bukan yang disimpan dalam dirinya Bukan yang disimpan dalam dirinya Antikata kita misalkan Antikata kita misalkan Kita mengatakan bahwa Kalam kita ini Bukanlah kalam saya Bisa saya bicara begini, bukan kalam saya Ini Berbeda dengan apa yang dikatakan Haqiqatul kalam karena haqiqatul kalam ialah apa yang saya apa saya takbirkan dalam diri saya. Adapun suara yang didengar, huruf yang menyusun kalimat tadi berdiri sendiri. Berdiri apa? Sendiri. Itu jawaban yang ketiga. Ya tidak mungkin namanya orang ketika berbicara ada huruf, ada suara yang didengar kok bukan apa? Bukan ucapannya, bukan kalamnya. Jadi begitulah orang-orang filsafah dalam kondisi mempelajari dan memahami sesuatu dalam kondisi apa? berputar-putar dalam kondisi sulitnya dalam memahami sesuatu walhamdulillah al-sunnah diberikan bimbingan dengan kemudahan-kemudahan contoh -kemudahan. dalil yang menyatakan bahwa kalam Allah itu mengandung kepada huruf Taala dalam surah Taha ayat yang ke-11 ya Musa, wahai Musa ini ana rabbuka sesungguhnya aku adalah rabmu Qala fa inna hadhihi alkalimat fa inna hadhihi alkalimat Ya Musa wa Musa ini ana rabbuka sesungguhnya aku adalah rabbu Dikatakan <coughs> itu suara yang didengar oleh Musa Dan kalimat ini tentunya ada huruf wahia kalamullah dan itu merupakan kalam Allah Yang kedua ala Yang kedua Yang menguatkan bahawa Allah berbicara Itu ada suara Ada suara Kaudu Ta'ala Kaudu Ta'ala Dalam Maryam ayat yang ke-53 Atau 52 Dalam surat Maryam pada ayat yang ke-52 Kaudu Ta'ala Wanah dari Nuh minjani binturil dan kami seru yaitu syabab Musa kami seru kami panggil Musa asalam dari sisi bukit Tur sebelah kanan dari sisi bukit Tur sebelah kanan wakarab Nuh najiyya dan kami dekatkan dia dalam rangka untuk bermunajah yaitu sedekat-dekatnya adza wal nidau panggilan Allah azza wa jalla menyeru Allah azza wa jalla menyeru Nabi Musa kami panggil kami seru Musa an nidau namanya panggilan seruan wal munajah demikian pula didekatkan untuk dikatakan mendekat kepada Allah la illa bi tidak mungkin kecuali dengan suara misal kita manggil tapi dengan Makna yang ada dalam diri kita tanpa keluar suara Kira-kira seperti itu dimaknai Dan orang bisa memahami Orang bisa memahami Tentang panggilan kita Siapa yang kita panggil Kita baru memahami kalau ada suara Kalau ada suara Dan suara tadi merupakan apa? Saudul mudagallim Suaranya yang berbicara Nah ketika Musa mendengarkan Mendengarkan Ana Rabbukah? Aku ada rabb Mungkinkah itu utusan Allah? Berarti apa? Kesyirikan. Kalau utusan Allah mengatakan ana rabbuk. Demikian pula Qaudu Ta'ala wa na daynahu bijani bi aturul aiman wa qarrabnahu najiyya. Qala wa Abdullah ibn Unais 'an nabi sallallahu alaihi qala Yahsyurullahu alqala'iq fajunadihim Allah azza wa jalla menghimpun semua makhluk dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman semua dikumpulkan di hadapan Allah dan diseru fajunadihim bi jumlah yang luar biasa banyaknya tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu man yang paling jauh yang paling belakang itu mendengar suara tadi panggilan tadi seruan tadi kama yasma'uhu man qariba mendengarnya seperti yang dekat tadi mendengar ini juga merupakan penggambaran bahwa Allah Azza wajalla dalam berbicara ada hurufun wa sautun ana malik ana adayan akulah raja dilaja dan akulah yang akan menegakkan hukum dan menghukum kalian Al-Lakhun Ibnu al Bukhari bismillah al-Tamrid. Yaitu Imam Bukhari mengisyaratkan dengan adanya perbincangan dalam sisi peribadatan. Kala fil Fathe, yaitu berkata Al-Hafidh rahimahullah dalam uh, syarah hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, akrajahu al-Musnif fil Adabul Mufrad. Imam Bukhari juga mengeluarkan dalam kitabnya Adabul Mufrad. Imam Bukhari juga mengeluarkan dalam kitabnya Adabul Mufrad Wa Ahmad wa Abu Ya'la fi Musnadahimah. وَذَقَرَ لَهُ طَرِقَيْن آخَرَيْن ثُمَّ قَال وَكَلَمُ اللَّهِ تَعَالَ قَدِمُ النَّوْهُ حَدِثُ الْأَحَدُ قَدِمُ النَّوْهُ dari awal Allah itu berbicara itu maknanya apa? قَدِمُ النَّوْهُ kata-kata qadim seperti yang pernah kita sampaikan itu kadang dipakai oleh para ulama' bermakna sejak dahulu sejak dahulu qadimanau haditsul ahad adapun dalam hal persatunya yaitu perkalimatnya Allah azza wajalla maka dikatakan sesuai dengan kehendaknya baru sesuai dengan kehendaknya baru wa makna qadimanau dan dikatakan makna qadimanau ialah annallahi innallaha lam yazal wala yazalu mutakalliman makna qadimanau Allah senantiasa dan selalu dan sejak dahulu berbicara laisal kalamuhu hadisan minhu dan kalam itu bukan perkara yang muncul baru saja artinya Allah azza wajalla baru saja berbicara ba'da allam yakun yang sebelumnya tidak berbicara itu maknanya apa qadim annau adapun makna hadisul ahad adapun makna hadisul ahad anna ahadu kalami adapun Per satu kalamnya yaitu kadang Allah berbicara misalnya dengan Nabi Musa atau dengan yang lainnya ai al kalam wal muayyan kalam yang tertentu ucapan yang tertentu al makhsus yang dikhususkan haditsun hal yang baru diannahu mutaalliqun bi karena ada kaitannya dengan kehendak Allah maka syaa ah, apa yang Allah kehendaki Allah bicarakan takallama Bima sya'a Dengan apa yang Allah kehendaki Kaifah sya'a Dan bagaimana caranya Allah berbicara Itu namanya apa? Hadithu ahad Nah, walaupun dalam uh, akhir kesimpulan nanti Akan disinggung bahawa Al-Muallif Menghendaki ini untuk merinci Tentang apa yang diistilahkan oleh uh, Ulama di zamannya Dan keduanya tentunya juga merupakan Perkara yang sesungguhnya sejak dahulu kala, permana sejak awal, sejak awal Allah disifati dengan sifat al-Qalam. Demikian wabahul alam. Kemudian tafsir <tuh sihat> ataupun nasihat bagi kita semua. Pertama dalam hal <tuh sihat> Menghadiri majlis ilm Menghadiri majlis ilm Seringkali Kita dapati Adam al-Isra Yaitu kurangnya perhatian Kurangnya perhatian kadang-kadang membuat Yaitu salah dalam memahami Memahami ilmu membutuhkan kepada Perhatian yang khusus lebih-lebih Ada di sana perkara-perkara yang membutuhkan kepada Pencermatan yang masing-masing kadang Allah berikan kemampuan dalam memahami Yang diberi kemudahan Satu kali mendengarkan bermajris Akan ia fahami Kadang sebagian dengan berkali-kali Maka yang semacam ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Juga huzur datangnya dalam majlis Harapan kita bukan semata-mata kita bertemu dengan saudara kita eh, Lepas kangen misalnya atau ngobrol kesana kemari yang tidak ada manfaat tetapi berusaha untuk memahami supaya seorang betul-betul mendapatkan ada sebagian mungkin gampang saya rekam nanti pulang <coughs> saya dengarkan kapan waktunya sambil tiduran sambil tiduran sambil masak misalnya atau sambil ngapa begitu nyambi sulit ya khabar fikum dan namanya ilmu perlu muzakarah perlu mengulang mengulang dan ilmu itu luar biasa Memberi manfaat dan memberikan uh, Petunjuk serta Mengokohkan bagi seorang yang dalam kondisi Allah berikan taufik. Di sisi lain Menjadi kebiasaan yang umum Dimanapun berada Tidak pada umahat Dan tidak pula pada Ikhwan Jika ada kajian halakoh majlis, majlis ilmu seperti ini Baik yang baru maupun yang lama Itu biasanya kepada para Peserta baru merasa e, tidak disapa atau kurang mendapatkan perhatian. Barokahulahikum. Apalagi kadang-kadang dengan tampilan, misalnya kok pakainya masih seperti itu, masih warna-warni, jilbabnya masih kecil. Siapa ini? Siapa ya? Akibat Barokahulahikum. Siapa? Dari mana e, kenal pengajian Dari mana? Barokahulahikum. Supaya menampakkan kepada kerabatnya juga dengan ehwal. Jadi misalnya orang baru datang, kadang-kadang Uh, ya sebagian dalam kondisi penampilannya seolah-olah kok tidak menampakkan seorang sosok orang yang mengaji sapa barakallahu fikum supaya menampakkan kepada keakraban namanya orang kadang-kadang kita tidak tahu tidak ya bihadillah azza dan ada pada manusia kemampuan memberi sebab sebagaimana yang Allah azza beritakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim sesungguhnya engkau yang Muhammad mampu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus apa itu penjelasan, ifsyat, keterangan, pimpinan demikian pula dengan muamalah yang baik wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua wallahu alam bisawab tafaddalu barakallahu fikum subhanak wallahi hamdih asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh